Бабуню, як я класно сідаю йому на коліна. Ні на яких коліна ти не сідаєш, бабуся вже сердито. Я не піддаюсь на провокації, але це робота не для тебе. І в нашій родині не було закритуток, одні медсестри. Це ліпше, ніж носити папірці. Бідна. Ба, як же вона переживає, подумала Олеся, виходячи з квартири. Як переживає? А я? Я сміюся над собою, я досі не знаю, чого хочу. Досі? Три роки з хвостиком вона йшла вулицею, щоб подати документи до університету. І побачила те оголошення. Вище професійне, подумати тільки, вище професійне. Училище оголошувало набір учнів. І серед професій, які брались навчити, були секретар, референт. А чого для мене підійшло, повесело подумала Олеся і прочитала. Строк навчання – три роки, для осіб середньої освіту – два роки, з гімназійної – півтора року. Вона вже зрозуміла, що то звичайне ПТУ, ПТУ. Гімназійну освіту мала і в Луцьку, іду до Києві вчилася в гімназії. Кваліфікована медсестра виявляється, велика сила і в Луцьку, і в столиці. Олеся прочитала адресу, поїхала подавати документи. Бабуся сказала: "Я думала, що твоя мама найбільша варіетка в нашій родині". "Коли ж ні, я помолилась. Я чемпіонка по варіатству", весело відбирила Олеся. "Бабуню не гнівайся, Але якщо тобі не подобається, я можу повернутись до Луцька". Ти до цього, виявляється ще й шантажистка, контактувала бабуся. Не пісні, куди я не поїду, пообіцяла Олеся, в університет я ще встигну вступити. І поступила минулого року на заочне відділення. І студентці бабуся в Києві та ще й поруч із домом знайшла роботу. Вау! Олеся ж, закінчивши навчання в училищі, зрозуміла, що працювати з секретаркою хай із приставкою референт немає ні найменшого бажання. Слава Богу, тепер не треба відробляти за направленням, що ж, поступить на філологію. Так тому й бути. І тут пролунав той дзвінок. Появляється, училище розіслало дані про випускників по всіляких фірмах. І її дані когось там зацікавили. Якесь державне агентство, подумати тільки. В агентстві молодий чоловік з масними очима помічник голови агентства пояснив, що їхня установа неофіційно прирівнюється до міністерства. Ось така честь випала Олесі. Правда, треба було заповнити анкету. І виграти конкурс ще в кількох претендентів. «Ах, анкету», – подумала Олеся, – «буде вам і анкета, і конкурс». Помічник голови їй не сподобався. Які його слова? Яка їй випала честь? Пройти конкурс? Які високі в них вимоги? Вона взяла анкету. Почула, що можна заповнити її за столом у коридорі. «Може, спробувати», – подумала. Хоч і сухо, але відповіла на цілих півтора десятка запитань. Одні були занудні, інші – незрозумілі, треті – відверто підступні. Олеся без ентузіазму дала відповіді, і вже коли йшла, щоб відповідь, щоб віддати, почула, як помічник каже комусь по телефону, мабуть. Та рундою займаюся, Шеф надумав провести конкурс на посаду секретарки. Уяви собі. Сам сказав, буде читати анкети. Йому, бач, потрібна з інтелектом на цій посаді. Три ха-ха-ха, як сказав Василій Іванович, та Чапаєв- Чапаєв, є таке анедок. Три ха-ха і пауза. Наголос на першому складі. Щось наче кольнуло Олесю. Вона, зайшла і сказала, що зіпсувала анкету. І в новій анкеті написала. Просто запитання, як ви оцінюєте себе, вивела. Як велику хуліганку. Такими ж хуліганськими були відповіді на інші запитання щодо її особи та того, як вона уявляє собі майбутню роботу. Олеся віддали анкету помічникові, який пробіг її очима і спитав. Ви це серйозно? А чому би ні, сказала задирикувата Олеся. Ви ж все одно мене не візьмете, це ж формальність. Помічник настав заперечувати, зназав плечима, доведеться ставати студенткою, подумала Олеся. Яким же було її здивування, коли через тиждень знову пролунав дзвінок і її запросили на співбесіду до голови агентства. У приймальні сиділа жінка, котру Олеся відразу подумки назвала сушеною дамою. Коли Олеся назвалась, її було пильно оглянуто і надивочемно голосно сказано. Ігор Леонідович вас чекає. Ігор Леонідович мав усього всього років 35-40. Його спортивна статура і допитливо-іронічні темно-сірі очі Олесі відразу сподобались, хоч вона, перечуваючи запитання з приводу її відповідей внутрішньо, найоршилась. «Так ось яка наша хуліганочка», – сказав господар кабінету, – «на диво ненадто розкішного. Сідайте, будь ласка». І коли Олеся, котра вдяглась відверто по буденному, у дженсі легку блузочку сіла в навпроти і почула – «Я прочитав ваші славетні відповіді. Дівчина, ви видно з характером і гумором. На цій роботі вам гумор не завадить. А якщо серйозно хочете працювати, то попереджаю, що я люблю чіткість і творчий підхід, навіть у секретарській роботі. Англійську, як я зрозумів, ви знаєте». Далі він заговорив англійською, питав, з чого вона почне роботу. Олеся була заскочена та після невеликої паузи відповіла, що з переобладнання приймальної, що на її погляд вона має надто казенний вигляд, який поєднується з нудним шиком. Вона хоче зробити її більш домашньою. Він був трохи ошелешений чим, цим визначенням, потім сказав, «Можете переоформляти на свій смак, але без надмірностей. Якщо треба, забезпечимо матеріалами». Уже потім Олеся довідалась від когось в агентстві, що конкурс справді був формальністю, що на це місце мали взяти чиєсь там протеже що взяли її тому, що відповіді на анкети аж восьми претендентів прочитав сам Ігор Леонідович, а приймальню вона переоформила. Принесла дво, два вазончики, великого кактуса і розкішного горошка. Купила на видаленні гроші дві, дві відверто абстрактні картини. Повісила на стіну аплікації з соломи, які відтворювали картину в українському дусі. Мене цілий рік і Олеся дивідається інше – що вирішальну роль відіграли неї здиркуваті відверто провокативні відповіді на питання, а її фото, прикріплене до анкети, скажеться сам Ігор Леонідович, а до того будуть суто ділові стосунки. Голова Державного агентства з оцінки природних та економічних ресурсів був непоганим психологом. Олеся не дочекалась від нього ні приставань, ні двозначних натяків, ні дорогих подарунків, ні запрошень в сауну, куди як виявилося, їздять з головою та його заступником деякі працівники агентства. За цей рік Олеся не розставила це запитання. «Хто я для нього?» Щодо їхніх стосунків раптом постали два несподіваних дивних слова. Офіційна ніжність. Зрідка казав компліменти. Зрідка жартував. Часом м'яко поправляв. Кілька разів звернувсь Лесечко. Тепер поправила Олеся. «Мене звати Олеся». «Якщо пані Олеся так бажає», – казав він, – «з цього моменту вас перейменовано. «Я б хотіла, щоб ви так називали», – сказала Олеся. «Уже хочу», – він посміхнувся.